フェンストリームス Du hast schon fast die ganze Welt gesehen. Und die halbe Welt a u h n i c h t doch du gefällst nicht jedem. Die meisten deiner Freunde geben dir ihren eigenen Namen. Dein Vater ist Amiland und Hip-Hop ist deine Mom. Und deine Freunde bestimmen, wie du aussiehst. Was du machst, wo du auftauchst und auffliegst. Du bist groß und klein, oben und unten. Und so mancher hat dich sogar schon auf dem Boden gefunden. Dank dir ist die Bahn nicht rot, Deutschland nicht arbeitslos. Doch bist du groß und farbenfroh, ist die Strafe hoch. Der Schaden groß, doch es ist alles nur Fassade. Und trotzdem bist du echt manchmal tagelang. Manchmal Jahre, du kommst meist geschlichen und gehst mit Gebrüll, da dein Gastgeber dich nicht stets nicht so will. Und dass vielen das nötige Auge um dich zu entdecken fehlt, liegt nicht an dir, da du an jeder zweiten Ecke stehst. Manche sehen dich zwar, doch blicken dich nicht. Und manche kennen dich zwar, doch wissen nicht, wer du bist. Deshalb fragen sich die meisten, wer ist es und weiß es. Doch selbst für die, die's wissen, bist du ein dickes Geheimnis. It's famous in the street, sick and free, s famous in the street, b c a u s e my tag's on s t r e a i t でも、私たちは私たちの負担を持っている。でも、私たちは私たちの負担を持っている。 i s t dann in 100 Jahren, jeder Zaun zu hoch und Kameras unsichtbar. Und vielleicht gibt's sich irgendwann nur noch auf Spielkonsolen, auf T-Shirts von Dieter Bohlen bei MTV zu holen. Doch zum Glück gibt's noch genug, die für dich zwar nicht gerade stehen, doch dafür nur für dich zig Jahre auf die Straße gehen. Das Problem liefern uns, denn unser Staat ist gegen dich und das Gewissen plagt. Wenn die Aktion bei Nacht und Nebel ist, ihr wisst, was ich mein, wenn ihr die Scheiße hier liebt. Doch das Gefühl, wenn man n guten Zug einfahren sieht, top nichts. Und deshalb freu e ich mich über jeden da draußen, der mit dir befreundet ist.